із трояндами на кришці. Так, матусенька вділила свого фірмового фаршу з перчиком і дрібкою лимонної кислоти. адже отже, варитимемо вареники з м'ясом. Діставшись заплетив велику обрубну дошку, а з шавки полотняну торбинку з борошном, Олена заходилася місити тісто. Тільки б чоловік прийшов сьогодні тверезим. Адже бувають дні, коли Славчик повертається з роботи лише трошки на підпитку. Тоді й у родині спокій. Але, не дай Боже, йому випити зайвого, все перевертається з ніг на голову. Славчика немов підмінюють. Із симпатичного, дотепного та вічливого хлопця він перетворюється на агресивного, грубого мужлея, який будь-що прагне зігнати свою злість на дружині. У ньому Наче враз прокидаються всі найогидніші якості, геть не властиві йому в нормальному стані. Але варто йому затуманити мізки алкоголем, вони так і вириваються назовні. Навіть Новий рік, перший у їхньому подружньому житті, Олена зустрічала зі сльозами на очах і все через злощасну горілку. Славчик дуже легко погодився тоді зустрічати Новий рік вдома. Пізніше вона зрозуміла, що зовсім не його любов до неї, так Олена думала спочатку, і зовсім не бажання відзначати таке свято тільки вдвох, керували ним у його рішенні. Просто йому було цілком байдуже де напитися. Адже свято, як він його розумів, зводилися до абсолютно законної, ба навіть всезагальної обов'язкової пиятики. І вирушати для цього серед ночі у мороз за тридківець земель до друзів чи знайомих йому, як одруженому чоловікові, вже не було потреби. Спочатку все йшло просто чудово. Олена приготувала святкову вечерю, надягла своє золоте плаття, те саме, в якому вони зі Славчиком так Несподівано, негадано, зустрілися в ліки на весілі, щоб уже не розставатися ніколи. Запалила ялинковою гірлянду і вимкнула телевізор. Дивилися святкову передачу, сидячи в одному кріслі, він, прихилившись спиною до високої подушки, а вона поряд, на м'якому поруччі, обійнявши чоловіка за плечі. Провели старий рік, зустріли новий. Олена пила небагато і майже не відчувала сп'яніння. Зате Славчик раз по раз прикладався до чарки, тож до першої години його помітно розморило. Він почав чіплятися до жінки з любов'ю. Посміхався, блаженно жмурив очі і ліз цілуватися. Олена відвертала обличчя, намагаючись не вдихати пахощі. Славчик завжди їв за столом сирі цибулю або часник. Ну, так би мовити, в чистому вигляді, навіть якщо вони були в приготовлених стравах. Однак відмовлятися від його пестощів не захотіла. Перейшли в спальню, залишивши двері до вітальні відчиненими. Утім, одержати бажане йому не вдалося. Промучивши Олену з півгодини і навіть не давши їй скинути одяг, він заснув прямо на ній, дихаючи в обличчя перегаром та змішаним запахом напівперевареної їжі. Розчарована і трохи засмучена, вона тихенько вивільнилася з-під його обважнілого у тіла і спробувала обережно підвестися. Але він одразу прокинувся і, уп'явши в неї каламутні очі, запитав, «Ти куди?» «Я... я хочу подивитися телевізор», намагаючись скоріше приховати своє розчарування, зніяковіло мовила вона. «Концерт триває?» Хвилину помовчавши і, мабуть, міркуючи, що взагалі відбувається і про який концерт мова, Славчик тупо дивився на дружину, надсилу розтуляючи набряклі повіки. Потім, видно, про щось згадав, злісно скривився і смикнув Олену за руку. Стій, в голосі чулася погроза. Куди? Вже намилилися до когось утекти, так? Кажи, до кого? Та що ти? Я хотіла подивитися телевізор, знову пояснила вона, утім мало сподіваючись, що він зараз бодай щось зрозуміє. Ну, хочеш, вставай і ти, підемо разом дивитися концерт. Концерт? Який концерт? Ти мені баки не забивай. Куди ти збиралася втекти? Він так сильно потяг її за руку, що вона ледве встояла на місці. Куди? «Я тебе запитую!» «Дивитися концерт?» Зовсім уже безнадійно повторила вона і нахилилася до нього, вирішивши не пручатися, щоб хоч трохи послабити його хватку. «Ні, ти мені скажи, куди ти йшла!»